Aitor Ruiz Angulo Aigunon? egunon? Egunon. Explicación digo sumo momento hontan e, nun zauden konkretuki eta azken 48 e, orduak e, nola pasatu dituzuen? Bueno, momento hontan eh gaude, nire Ayala etxean. etaian. Bidaia gutxi gorabera izan zen Ostira le Guardian Poloniara, Poloniara teragien cochez. 2014 kilometro egin dagero bertera eritxik ginen mugara eta angelditu ginen zain familia noiz pasa e, ia hogeita lau ordu pasaitu mugan mugan zegrado zerazpitikan, kalean, kristo notzan, bai guk, bai bestan lehen dodenak noski eta azkenean muga oinez lau pasa zuten kuñata bere semeakin eta beste binez kagazte familiarrak ez dienak bueno, gurekinek arribar ditugunak Eta emaztearen gurasoak, gaur goizeko bostetan gutxugura bera, lortu dute pasatzea kotxez muga. Bostegun eta gero, hogeita amar kilometro egiteko laubegun behar izan dituzte mugen. Eta orain, bueno, e, gurasoak e, Krakobian daude lagun baten etxean eta beste lauak gurekin Alemanian. Nolakoa da momentu honetan hor Polonia eta Ukrani harteko mugaren egoera hori? Horre, batzuk ere ikusten ari gara, ze zuek e, bertati-berta ikusi baitu zuen? Egoera oso, oso gora da. E, muga, gu egon garen muga, mugatxikia da. E, aduanak eta kontutan izan da berrogeita mar, egun meteo izango diageien jota. Eta gu, Polonia aldean gaudenak eh zingaraua bestaldera beraien bila juan, zain geldetu bargera e, poliziak paso eman arte minior kotxe bat pasatzen da bos minuturo e, familia txiki bat bi irula bos pertsonako familia taldeak bos tamar minuturo pasatzen dira oso oso motel juten da dena eta posor gu zain, bai guk eta ehundaka pertsona gondena benetan ehundaka pertsona europa guztiko kotxeak ikusten genituen Burriak, e, Frances matrikulak, Italianagoak, Hollandesak, Belgikazkoak, claro, e, dena Ukrainarrak dira, Europaen bizilerenak, en masteresela. Eta hilurriak oso oso gogorrak ikusten zu, ba batean familia bat etortzen dela oinez, engañalak em, erken emakumeak eta seme alabekin, ez da gizonesko bates da pasatzen, dena emakumeskoak, gazteako, amona ama helduak, gailuak. Eta puf, pasatzen denean besarkada hasten denean, besarkatzen hasten dion familiakin denak negarrez eta oso, oso, oso gogorra. gorra. Bemen tontone, muga hori Armada Ukrainarra kontrolatzen du, ez? Bai, bai, muga hori dago arazorik momentu, ara, arazo militarra bintzat, momentu zezago. Mm. Or, e, inolako arazorik eta. kontatu dizute zure emaztearen e, familia arteko egeta? Bereiekin baitu da Kievetik polonia arteko mugo hortako zeireun kilometreko bidai hori, ze kontatu dut, Oso-oso horra izan dela. E, e, Kiev ateratzeko oso-oso motel ateratzen zideen. Imajinatu, e, iritar iageienak ies egiten saiatzen daiz zideen. Eta gero okerrena izan da hori, bentsat mugara iristeko ogeita mar bat kilometro faltan, ja hor lau egun pasadituzte. Osea, ezin zien ez aurrea esatzea juten oso motel, eta amorroak egin zen Polonia bertan ikusten zuten, ogeita mar ez da deus Eta gero eta poliki-poliki dukiltzen egin ziren, minio, joe, amorro, amorroa ezin zile laurrea jun, eta karo e, hotza, hotzasko, el zeukaten jatekorik, e, deuz. Eta batez aur txikin gati, aur, aur txikina izan da, uf, oso horra bera dintzako Eta eskerrak benetan Poloniako jendea, oza, sea, nola portatuen en Poloniako jendea. Pasatzen zuten muga furuen eta, bueno, baimen berezi batekin izango zen imaginatzen dut. Eta janaria, maindiriak edari beroak banatzen jendeari eskerrak minu benetan epolunekau jendean hola portatu behar egin, eta gurekin, eh? guri baita, eh? nahi degun edo seldo maten ziguten, janaria, ebero, edari beroak oso zondo portatu diagenean. Bentzatzen dut hori da Ukranieko armadak emuga eh, ingurutan eta kontrol zorrotzak jarri dituela, gizonezkoek ez dezate muga pasatu, zen eta gizonak eh, armadarako dira hartuak ez? Hori da, bai bai, e, kontrolak eh, Ukraniako armada jatzen zuen, bai bai bai, e, Iniungo gizonesko bat junezkero Bueltaman Ezin zuten bestedik egin Eta kero kotxea kontrolatzen zituzten Goitik bera den den dena Eta gero besta bat izan da e, Jende asko Korik eta prezekat eradea etxetik e, Ezeukaten Pasaporte esan deza ungu bezela e, o, e, Ukrainian bi pasaporte do, prasa, Pasaporte ukraniarra Eta munduko pasaporte normala Jende asko ez daukan pasaporte normala Orduan paper guztiak tu un masiden den aden aleguen barruan dagoen, bueno, bueno. Claro, es ateratzeko adibez eh 12 aurtxiki beste pertsona batekin bere familia zen eta oso o motel juna de paperan ara sustia. Kiefetik que eh, aterasiren eh, bombardaketaren biaramunean eh, zure familia artekoak eh, ze kontatu dute bombardaketaren lehen une hori eta da gero bidean Eh, Eztakite ikusi dutenez bombardaketari edo, edo beste zentzuen joan direnez? Eh, bai, bueno, beraiek, justo Kievin erori ziren lehenengo bombak, nere kuñatuen etxe ondo-ondoan izan ziren. Eta, bueno, mm, bombak entzun bezain laster, kotxe hartu eta ire zain zuten. En, en, en, enbastean gurasoen etxe ondotekan pasa, hartu eta alde. Osa, imaginatu nola izan den gauza, ni atzor arte esnekila ez dara, o sea, osa. Ezan bueno, atera maleta eta dutxatu eta aldatu arropa, eta ez ez, deuz gabe, torriera. Oza, gabe, aterazien etxetik gana, ez janaria, ez arropa. Deuz, pasaportea, etxean zokaten diru gutxi hartu eta alde. Oza, deuz gabe. Berene ingurukoak ez dakite harremanetan dira, han gelditu dira, e, denak e, mugaldera datuzte, ze kontatzen dute adibidez berene, ez dakitea, lagunak, familia, beste familia batzuk? Eh, bueno, familia eh, senarra eta semea bertan heldutu dira jertzitokien, ezin dira atera. Eh, Atzo jazu zuten mesu bat eh, ondo daude lezanez, bintzat hori zeinale hona da. Eta gero lagunak eta, pues bueno, hongu eh, bertan lagunasko neremazteak lagunasko dauzkate, eta horrel, eta jende asko mendietara ari egin dugu, herri eh, txikietara eta bueno, beldurtu da denak batzuk duten, nere familia sorpresandute, mi juneiz beraien bila dibidez. bino beste askok ezokete sortori eta aski ezin dira inora jo, zu polonia de torrita se egiten dizu gero. Ez da kasu zer, ordun bueno, momentus mendietando eta horrela kartatos mendilerroanta bueno. Miode nakoso zu larrituak eta denak laguntzaske. Osea, bidatzen ai mesuak eta jo te maldin badira mugara berjuan gaite asken villa ta Oso, oso ora. Ez dakit horri itzain izan aldu zuen, zurean familikoekin handiketorri direnak, ulertzen dute zer pasatu den, benetan errusiaren erazoren gibelian zer dagoen, ulertzen dute zer pentsatu dute edo ez dute pentsatu egin nahi? Ulertu dute ez dute albertzen, inorrak eta iri esan nade, itsegin asko-asko ez dugu egiten da imaginatu, nire kuñata senarrata zemean dauzka, oso-osu arduratuta dago, eta, pues bueno, eta nahi ez itsegin normala da, oza, gero, e, amare urteko neskatu bat etorri da, gurekin baita, eta, bueno, pues, haiatzen egera, ez pentsa da, atzea eta ez egite asko beraiena artean, on ni buruz, Ino, a ber, a ber, nola de joan aurrega. Hor, bukatzen joteko aietorre, Ikusi ditugu, baita, hainbat irudi eh, erritar eh, normalak eh, armadaran zartzen direla, edo edo gerrilak sortzen dituzte, Errusiara eh, armadari aurre egiteko, bat ezeri irietan? Ba, jaskenean beldura aurre dute. <laughs> aurrea ba, oain naiko lasai esan bezagunez, ez daudegun da guztian tiroka aurrea, eta atzera, gu baita ditugu txerneu inguruko ibanki ferrianan, bueno, badakizute Euskal Herria etortzen dira, handikan hor batzuk, eta baditugu ezagun batzuk, bereak hitz egiten, eta esaten seguten erruziarrak bertatik pasa direla, Ni minioz dutelako inongo erasorik bueno, egin gelditzen dira, janari eskatzen diote bertako jendari, eta da, bueno, alde egiten dute, janari hartu, eta alde egiten dute, bentsat, ez dira pasatzen, etxeak dezu ezkatzen, o, tirua jotzen, Gero bai, gero iriburuan ta horrela bai, ez binebuna, kanpo kaldean momentuz, ez. A, dos, ba, mila ezker, aitor eh, ruizan dulo, uh -huh. eta ea itzulera ongi pasatzen den. Ez, gerrik asko benetan.